Knižní hit paráda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od country mikrofonu vás zdraví Milon Čepelka z divadla Jari Cimrmana a svěřuje se, před očima se mi míhá jen pět písmen, slovo kniha. Proč? Protože je to zkrátka má nejlepší kamarádka. A tak vám jich od internetového knihkupectví Kosmas nabízím na tento týden deset. A Kabadora, Brenda veliká, divoký leknín, krutá dobrodružství, k výšinám císařského trůnu není radost jako radost, světlo v temném domě, tvůrce Atlas s příseženci, ukradená obětí, začni běhat a jedna navíc Harlekin nařím se. Začnu tím, co se hodí na začátek. Začni běhat ze slov artu, obsahuje všecko, co potřebujete vědět a jak se podle toho máte zařídit, abyste pomohli tělu i duši a byli a zůstali zdraví, čili v dobré náladě, zkrátka fit. Asi je zbytečné dodávat, že kniha od Hrveta Roberce je nejen plná užitečných pokynů a osvětlujících názorů na prospěšnost běhu, ale také plná motivačních i instruktážních fotografií. Zdálo by se, že droboučká knížečka není radost jako radost, která je nabita citáty z Bible a od různých přemýšlivých lidí, třeba od Sokrata. Abychom mohli hýbat světem, musíme nejprve hnout sebou. Nebo od Johana Wolfganga Goeta nestačí jen něco chtít, je třeba to i vykonat. Něco takového je v záhlaví každé krátké kapitoly. Tedy zdálo by se, že tahle knížečka s tou oběhání nesouvisí. Avšak mají mnoho společného možnost stát se vyrovnanými a spokojenými, budeme-li se držet jejich moudrosti plynoucí ze zkušeností jak pana Robertce v té první, tak z poznání profesora Jara Křivohlavého, vědce i praktika, který se celý život zabývá psychologií vztahů, zdraví a práce, autora téhle druhé vydané karmelitánským nakladatelstvím. A když už jsem začal radami, jak se má člověk sám k sobě i ke světu chovat, aby se cítil dobře, přidám ještě třetí knížku nutící k myšlení a tentokrát podle vlastního úsudku tu k souhlasu tam třeba i k polemice, která není lihněvivá, ale tolerantní, nikdy nemůže nebýt a lépe kladně řečeno musí být k užitku je to už šestý svazek spisů Argentince Jorge Luise Borchese s trojdílným názvem Tvůrce Atlas s Příseženci. Tři jeho knihy esejů, básní, postřehů a úvah. Příkladů k citaci by bylo mnoho. Zkusím dva. Si oblak, moře, si i zapomnění. Si také to, co jsi ztratil, co už není a úryvek z básně o Elvíře de Aldar. O všechno přišla kromě jediného. Šlechetná laskavost ji provázela až do samého konce jejich dní, navzdory blouznění a zhasínání, až bylo v tom snad cosi andělského. První, co s Elvíry jsem kdysi spatřil, byl úsměv a je to i to poslední. Sličná kniha Malého rozměru vychází v nakladatelství Argo s podporou Ministerstva kultury. Než přejdu k tomu, co nazývám spíše čtivem, ale chápejte, že bez odsudku všechno má na světě své místo, je tu ještě jedna malá knížečka do kapsy, devátý svazeček básnické edice Bouře nakladatelství Maťa. Do společenství s Williamem Blakem a Arzerem Rembódem, nebo v našich Jaroslava Seifert a Jana Skácela, teď přichází francouzský bouřlivák Boris Mion a výbor z jeho veršů, první obsáhlejší v češtině, krutá dobrodružství. V překladu a s doslovem Jiřího dědečka. Dvě ukázky. Za prvé Lichotka. Nikdy jsem nepotkal ženu, kvůli níž bych litoval, že jsem muž. Prosím je, aby to nebrali jako lichotku. <laughs> alespoň druhá část sonetu někdejší junák. Móda je pro mě jen otrava taková. Bere mě asi tak, jak druhá světová. Nechápu, proč si prodlužovat řasy. Nicméně po letech takzvaně ve vztahu alespoň nenajdu pochybnou odvahu oblékat kravatu a sako přes kraťasy. <laughs> Je radost číst. Na Country rádiu posloucháte knižní hitparádu Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz Teď už ohlášené čtivo. Z nakladatelství práh ukradená obětí odlibuše Konopové s podtitulem Vášeň v cizích ložnicích se může stát osudnou. To není žádný velký objev, to se ví, a přesto se vášeň v cizích ložnicích stále vyskytuje. O autorce se v závěru knihy prozrazuje, že miluje příběhy, ráda se aktivně podílí na jejich vzniku a ze všeho nejradši je píše. Ona je ovšem spíše sbírá a popisuje. Věří asi, že uvedením konkrétních pramenů zvyšuje jejich autentičnost. Avšak příběhy se tím stávají spíše jen jednorozměrnými příklady lehkomyslného chování různě situovaných jedinců. Naopak autoři dvou nových knih brněnského nakladatelství MOBA fabulují odvážně sami. Karolína Richtecká nás v obsáhlém romádě Divoký leknín má 459 stran zavádí do Francie, do Burgundska v 18. století. Kde na Venkovském zámku žijí sestry Blanka a Rosalanda de Ružil se svým hraběcím otcem, který mladší dceru Blanku nemá rád. Ona uteče, ale nijak si tím nepomůže, naopak je tvrdě potrestána, zavřena do kláštera a vrací se až za dva roky na sestřinu svatbu. Ta ovšem probíhá až od strany 179, tak na další romantické děje zbývá dokonce ještě dost prostoru. A jak jsem listoval až k závěru, neubráním se podezření, z hlediska zaujatých čtenářek naděje, že je tam dobře založeno na splétání uzlů v blančiných dalších osudech. Chystá se taky vdát, i když, a tady to vypadá, navíc než jen na tři pověstné tečky. O druhém románu vězte, že je detektivní, německý, od Jana Kostina Wagnera a jmenuje se Světlo v temném domě. Už dříve od něho vyšly tři jiné ledový měsíc, mlčení a v zimě kdy připlulili vy... lvi. lvi. <laughs> Všechny se odehrávají ve Finsku a jejich ústřední postavou je melancholický Kimo Joenta, zde pátrající náhle zmizelé ženě Larise, do níž vkládal pro svůj život jakési světlé naděje. Avšak samozřejmě to není jen jedna jeho náročná činnost, protože na scéně je i vrah, zanechávající své oběti v různých finských městech. Je psáno, že Světlo v Temném domě je nejen napínavý krymitriller, ale zároveň dojemný příběh o lásce, pomstě a touze po vykoupení. Na country rádiu posloucháte knižní hit parádu. Připravenost internetovým knihkupectvím Kosmas.cz Knižní série Jana Bauera v tajných službách otce vlasti, kterou vydává také MOBA, pokračuje čtvrtým svazkem s názvem K výšinám císařského trůnu. Pro úplnost vězte není to historická studie, ale opět román o zážitcích tajného agenta budoucího císaře Karla IV. dominikánského mnicha Pavla. Zřejmě úspěšný je u nás americký spisovatel C.D. Payne, protože nakladatelství Jota vydává už jeho šestou knihu s upozorněním, že je od autora nejznámějšího a ironického mládí v hajzlu. Tato nová se jmenuje Brenda Veliká, v níž brandě, což prý je jméno, cituji, pro tlustý holky je 16 roků a její život v soukromé internátní škole připomíná spíš pobyt na válečném bojišti než čajový dýchánek. A nemá to lehké ani doma, protože její matka prý pozor, jak těživa nevytáhla paty z baráku, aniž by se dopustila těžkýho zločinu proti módě. To mi nedá, abych se nevrátil k Borisu Vionovi a diskusně nezopakoval jeho verš. Móda je pro mě jen otrava taková. Šesti cenami ověnčený je román italské sardinské spisovatelky Mikely Murgiové a Cabadora, vycházející v překladu Mariny Feltlové v nakladatelství Paseka. Rád bych vás pro něj zaujal a tak povím, že bezdětná švadlena Bonárie, jakási náhradní matka dívky Marie, jí vřele milovaná, je právě ona akabadora z titulu, tedy žena, která pomáhá nevyléčitelně nemocným ze světa a to je pro Marii šok, s nímž se dlouho neumí vyrovnat. Knižku Harlekine na se, pro kterou jsem dnes vyšetřil místo na závěr, dostal jsem poštou od básnířky Aleny Vávrové z Františkových lázní vábivou nabídkou, abych jí byl k motrem. To jsem z časových důvodů nemohl a mrzí mě to, protože verše v ní se mi převelmi zamlouvají. Aspoň jednu báseň vám přečtu. Jmenuje se Koza poezie. Utekla na skálu a toužebně hleděla přes vrcholky modřínů do dálav. Hleděla zasněně, ani nemekla. Chvíli jsme sledovali růdě zlatý obzor, z něhož koza četla tajemné verše. Zarytě mlčela, když hnali jsme ji proutkem zpátky do chlíva. Vydalo vydavatelství kampe a já jsem za to moc rád. Přeju hezké dny, Miron Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.